turunnya firman Allah Subhanahu wa taala alam tara ila alladziina yus'mun ada riwayat nu'abbas diriwayatkan oleh at-tabrani rahimahullahu taala bahwa yang dahulu disebutkan sebagai kahin abu Barzah al-aslami Naam. Kemudian pun pula yatanafaruna ilaihi fatanafaru ilaihi unasun minal muslimin. Ya. Bukan minal musyrikin, minal muslimin. Naam. qala syaikhul islam muhammad ibnu abdul wahhab an najdi rahimahullahu taala bab al juhud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 As'alukallahumma Bikullis min huwalaka Sammaita bihi nafsek Au anzaltahu Fi kitabika Au allamtahu Ahadan min khalqika Au istakzarta bihi Fi ilbil ghaib indak Aku meminta Kepada mu Allah Dengan setiap nama yang kau miliki Apakah yang telah engkau Turunkan dalam kitabmu Atau yang telah engkau ajarkan pada seorang dari kalangan makhlukmu Dari kalangan hamba hamba mu, Atau yang engkau simpan Di dalam ilmu al-ghaib Yang ada padamu Wa la ya'lamu al-ghaiba illallah Tidak seorang pun yang mengetahui al-ghaib tersebut Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita wajib untuk mengimani semua itu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 dan kita meyakini bahawa setiap dari nama-nama Allah Azza wa Jal Mengandung sifat Yang menunjukkan kesempurnaan Allah Keperkasan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemahakuasaannya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dari nama-namanya Huwa Allah Alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir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 dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka imani dan tidak mereka ingkari satupun dari ayat-ayat dan hadith-hadith tersebut tanpa mentakwil, mentahrif, tanpa mentakdir, tanpa mentakrif atau kamen tanfir. Maka barang siapa yang mengingkari sesuatu dari al-asma' sifat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 membantah mereka dengan firman-Nya "Udu Allah, Awidur Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna." Kuli du Allah, kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah Azza maka Allah memiliki Al-Asmaul Husna. Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman adalah namanya, Al-Aziz, Ar-Rahim.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 Namun disebabkan karena kejahilan tidak sampainya kepada mereka hujjah, ya. Oleh karena itu para ulama memberikan e'tidar terhadap Innu Hazm, Ta'ala. Bukan disebabkan karena beliau menolak nash, beliau adalah orang yang paling tunduk kepada nusus al-kitab dan sunnah. Namun beliau tidak menemukan dalil dan ini adalah merupakan kekeliruan dari beliau, rahmatullahi.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 Ar-Rahman Ar-Rahman nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung sifat ar-rahmah. Kul huwa Rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi matab Katakan Ar-Rahman itu adalah lafzh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembat yang berhak disembah kecuali Dia.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 ini perkataan Ali bin Abi Thalib, rasulullah saw. Sebahagian para ulama menyebutkan sebab mengapa sampai beliau menyatakan yang demikian. Di mana pada zaman khilafah beliau, rasulullah saw. Terlalu banyak dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan berita. Ya, tukang cerita semakin menyebar.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 Al-Imam al-Bukhara rahimahullah ta'ala dalam kitabul al-ilm. Takkala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-rabbani. Al-alimul rabbani. Walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allibuna al wa bima kuntum tadrusun. Atau beliau, al rabbaniyun humul ladhina yu'allimuna sigar al-ilm qabla kibarisha.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 ya di antara sebagian mereka Warau Abdul Razzaq an Ma'marin an Ibnu Tawus an Abīhi an Ibni Abbasin dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq shahibul musannaf dari Ma'mar Ma bin Rashid Abu Urwah Al Thaqafi. al Basri. al-Yamani an al Ibn Tawus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 Ya bergetar tubuhnya. Ya, ini menunjukkan pengingkaran. Lama sambil hadisan an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam afis sifat. Tak dia mendengarkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kakek. Ya. Istingkaran di tali. Jadi bergetarnya itu dalam bentuk mengingkari apa yang datang dari sebagian hadith-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Disampaikan pada mereka hadits tentang sifat. فَقَالَ مَكَّا بَلْقَاءُ أَبُو لَيْلَةَ مَا فَرَقُهَا أُولَاءَ Apa ketakutan mereka ini? Apa yang mereka khawatirkan?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 Nah. Mencari penakwilan Penakwilan Ini keadaan ahlul qulub al-maridhah. Orang-orang memiliki penyakit hati. Nah. Berbeda dengan kaum mu'minin Dan orang-orang yang memiliki rusukh ke dalam ilmu mereka. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah kullun <-tuh> min inda rabbina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 untuk mencari fitnah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah. Fi kulubihim zaykun. Di dalam hati mereka. Terdapat penyimpangan. Dan mereka itulah orang-orang binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbasin. Tadiyallahu taala huma. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak mau menerima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 Ketika dibacakan pada mereka hadis bahwa kematian itu akan dibawa dalam bentuk kabis, lalu kemudian dihadapkan antara surga dan neraka, lalu kematian itu pun disembelih, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada penduduk neraka khaludun wa lemaut dan kepada penduduk surga khaludun wa lemaut kekal dan tidak ada kematian, sebagian mereka kakek, ya menampakkan bentuk menggaram. Seperti kagetnya Muhammad Al-Ghazali Al-Misri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah SWT hadith-hadith Nabi SAW dibacakan. Maka ini yang menyebabkan mereka jauh dari Alkitab Al-Sunnah dan condongnya pada Al-Hawa wal-Bidah.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 Walhasil bahawa Apa yang disebutkan di dalam bab ini Menunjukkan Bahawa kesempurnaan tauhid Seseorang Tadkala dia mengimani seluruh Apa yang datang dari Allah Dan Rasulnya Dari nama nama dan sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Ilahuna ya khuan Ehfadu ya khuan Ehfadu Ehfadu zulmatan ولا تتأخروا تفضلوا حفظكم الله